Бо ж вона тепер султанша, Всемогутня повелителька, Знає собі справжню ціну, Ніколи не уподібниться Ні звіру без душі, Ні ангелу без плоті. Вона мовчки погордливо Відвернулася від ціна маги. Той повзав, скимлив, Благав хоч слова, хоч погляду, Хоч поруху. Нічого і ні за що. Гасан-Гаш купця чоботом, викинув за двері, як стару ганчірку. «Забирайся геть і моли Аллаха, що несеш звідси свою паршиву голову». Многотруддя Сівши на трон османів поруч із володарем Віку, султаном Сулейманом, опинившись серед титанів, піднявшись до небес, могла нарешті озирнутися, поглянути на світ, покінчити назавжди з обмеженістю і засліпленням, на які приречена була в гаремі ці п'ять перших років перебування у Стамбулі. Як вона роділа своїм дітям, своїм синам, кожен з яких віщував їй дедалі більшу волю. Барабани греміли після появи на світ кожного її сина. Барабани Мехмета, Селіма, Баязида, барабани її торжества, сили і перемоги. Могла б заспокоїтися і навіки залишитися за стінами гарему, насолоджуючись музикою султанських барабанів, які заколисували османських жон ось уже скільки віків. Бо ж голос барабанів завжди між добром і злом посередині, як місяць серед ночі. Яка облуда! Як могла вона, бодай на мить, підпустити до себе отруйну змію спокоєння і примирення? А та мить тривала понад п'ять років. Колись її учили, що тільки в день страшного суду, коли мертві підведуться з могил, дано буде людині побачити все, що було і чого не було, і не буде ніколи. Тепер не хотіла ждати того дня, бо вже була в могилі і підвелася з неї сама, без будь якої її помочі, без богів і дияволів. Хотіла бачити і знати все, і рвалася на простори знання всіма силами своєї душі. Ще й не видобувшись на вершини, не здолавши і не усунувши ворогів, від яких аж кишило довкола, вже зазнала непередаваного відчуття, ніби широко відчинилися невидимі двері, і вільний світ огорнув її звідусіль. Могутнє життя нахлинуло на неї в боріннях, криках, стогонах, спалахах, зітханнях, красі, величі, Много трудті Події, знані і незнані Вгадувані, почуті лише згодом Ставали рядом Дивували, лякали Приголомшували, розтривожували Папа Римський послав Мартінові Лютеру буллу про відлучення його від церкви Лютер спалив буллу Лукас Кранах зробив портрет Лютера Гравюра на міді Дюрер намалював портрет Еразма Ротердамського. Магелан відкрив Чілі і протоку, названу його ім'ям, через яку потрапив до океану, що його найменував Тихим. Якийсь німець із Нюрнберга працював над нарізкою ствола вогнепальної зброї, щоб з неї влучніше було стріляти в людей. ВАХені коронований імператора Карла V. Король Франциск заснував у Парижі королівську бібліотеку, яка згодом стане національною. У Венеції здійснено перше повне видання священної книги євреїв Талмуда. Лютер переклав біблію німецькою мовою, тендаль – англійською. Англійський король Генріх VIII написав «золоту книгу» для спростування єретицьких ідей Лютера, хоч згодом сам виступив проти римського папи, який не дозволив йому розлучатися з черговою жоною. Кримська орда вже вкотре нападала на українські землі і ходила навіть на Москву. Мікеланджело почав роботу над каплицею Медічі. Народився Філіп де Монц, майбутній великий композитор мадригалів. Магеллана вбили тубільці на Філіппінах. У Франції стали ткати шовк. Корабель Магеллана Вікторія під командою Себастьяна Делькано Повернувся до Севілії, вперше в історії людства, здійснивши кругосвітне плавання Почали друкувати книги у Кембриджі Помер папа Андріан Шостий, останній папа не італієць У Швеції став королем Густав Ваза, покінчивши з датським пануванням Тіціан намалював одну із своїх кращих картин